Für den Start der Richard Burton läuft, Residenzminister. Start in den Linearraum in drei Minuten. Sehr gut. Was ist das? Neutraler, unmarkierter Gleiter nähert sich rasant der Richard Burton. Was soll ich tun? Lass ihn. Ach so, keine Sorge. Das ist der Beobachter des Kristallimperiums, der von der Maskantin avisiert wurde. Aber Reginald, laut Holoinfo befinden sich drei Personen in der Kanzel. Und ausgemacht war nur eine. Eine oder drei Personen, das macht doch keinen Unterschied. Vereinbarungen sind dazu da, eingehalten zu werden. Einschleusen. Fortsetzung des Countdowns. Start in zwei Minuten. Die Disziplin an Bord des Entdeckers schien sich auf den ersten Blick mit der arkonidischen Eliteeinheiten vergleichen zu lassen. Hier waren Experten am Werk. Ich lächelte schwach. Manchmal ließen sich Vorstellungen, die man Absolventen arkonidischer Eliteakademien eingehämmert hatte, nur schwer aus den Köpfen vertreiben. Residenzminister Reginald Bull hatte Mall und mich nach unserer Ankunft auf die Richard Burton zum Start in die Zentrale gebeten. Neben mir nickte Mal mehrmals bewundernd in die Runde, zu der auch Ichotolot gehörte. Im Gegensatz zu mir hatte er während seiner Ausbildung nicht des Öfteren die Zentrale eines Kampfschiffes betreten. Und etwas anderes war die Richard Burton nicht, auch wenn sie offiziell als Entdecker geführt wurde. Faszinierend. Start in einer Minute. Reginald Bulls Sessel, der des Expeditionsleiters, befand sich auf dem 15 Meter durchmessenden Zentralpodest in der Mitte des Raumes. Darüber war der Projektorkopf, der Hologrammmatrix installiert, der die überall in der Zentrale abrufbaren Bilder erzeugte. Im umlaufenden Bereich entlang der Außenrundung versahen mehrere Dutzend Besatzungsmitglieder an Vorrangpulten Dienst. Leiter eingeschleust. Start! Auf den Holos konnte ich verfolgen, wie der gewaltige Kugelraumer mit dem charakteristischen, sechseckig strukturierten Ringwulst scheinbar unendlich langsam Fahrt aufnahm. Das gewohnte Bild der Richard Burton hatte sich beträchtlich verändert. Das 1800 Meter durchmessene Omniträgerschiff vom Entdecker Typ 2 war von einem riesigen nach zwei Seiten offenen Würfel mit 3000 Meter Seitenlänge umgeben. Ichotolot, der riesige Halute im roten Raumanzug mit den zwei Säulenbeinen und den vier Armpaaren, erläuterte den Anwesenden die Konstruktionen. Der Würfel setzt sich aus modularen Funktionsblöcken mit Linearkonvertern vom Hawk-1-Modell zusammen. Weitere Hawk-Module sind auf der Oberseite des Ringwulstes angeflanscht. Mit diesem etwas wollen wir den Sprung nach Magellan wagen? 100 Kilometer pro Sekunden Quadrat. Das sind ja geradezu lächerliche Beschleunigungswerte. Eine Kugel in einem Würfel, dem zwei Seiten fehlen. Hätte mir jemand vor einem halben Jahr gesagt, dass wir mit einem solchen Konstrukt den nächsten Flug in die Galaxis antreten werden, ich hätte ihn auch für verrückt erklärt. Was früher noch ein reiner Katzensprung war, ist unter den veränderten Hyperimpedanzbedingungen ein nur mit riesigem logistischem Aufwand in den Griff zu bekommendes Vorhaben, über dessen Ausgang zur Zeit niemand etwas Abschließendes zu sagen vermag. Ich, oh. Hauptproblem ist nämlich, dass nach bisherigen Erkenntnissen die Reichweite pro Hawk 1 Linearkonverter nur noch 2500 Lichtjahre beträgt. Dann ist der Austausch des Aggregates erforderlich. Für den Hinflug der Hauptstrecke von 168.000 Lichtjahren von Hajok bis zum Rand der großen Magellanschen Wolke stehen uns insgesamt 72 Hawk 1 zur Verfügung. Sprich, Aggregate mit einer Gesamtreichweite von 180.000 Lichtjahren. Das reicht ja gar nicht mehr für den Rückflug. Das reicht nicht einmal mehr zum nächstgelegenen Weltraumbahnhof. Jedem hier an Bord ist klar, dass diese Expedition in die große Magellanische Wolke unter Umständen eine Reise ohne Wiederkehr sein könnte. Die Sekunden zogen sich quälend dahin. Dann hatte die Richard Burton 50% der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Tagartig veränderten sich die Außendarstellungen auf den Hologrammen. Das pechschwarze Weltall wurde durch dunkelrote, wabernde Schlieren ersetzt. Wechsel in den Linearraum ist erfolgt. Perfekt. Techniker und Konstrukteure haben auf Hayok gute Arbeit geleistet. Die Zentrale öffnete sich und drei Personen betraten den Raum. Mir stockte das Herz. Ich war schlicht und ergreifend fassungslos. Ich kannte alle drei von ihnen. Der erste Neuankömmling war Tre'rok, ein salitischer Wissenschaftler mit rotbrauner Haut. Der zweite war ein Reptiloide, ein an einen terranischen Raubsaurier erinnerndes Wesen, das aufrecht ging. Rund zwei Meter groß, breit und gedrungen mit einer braun-schwarzen Hornschicht, als Oberhaut und einem kräftigen Schwanz, der als drittes Bein und balance diente. Ein Drohn. Ja, ein Drohn namens Kertan, Ascari da Vivos Leibwächter. Ich begrüße die Beobachter der Operation Kristallsturm an Bord der Richard Burton. Und dann kam sie selbst, Ascari da Vivo. Meine biologische Mutter, Maskantin des Kristallimperiums und Teremis-Mörderin. Schlagartig wurde mir klar, dass mein Plan, mit dem Flug nach Magellan, mein bisheriges Leben hinter mir zu lassen, mit ihrer Ankunft gründlich gescheitert war. Als sie Kantiran sah, zögerte sie einen Sekundenbruchteil, warf ihm einen verächtlichen Blick zu und stolzierte an ihm vorbei. Die Expedition in die große Magellanische Wolke wird vom Kristallimperium ausdrücklich toleriert. Allerdings nur, solange sich die Terraner definitiv von den Hyperkristallstätten im Nordostsektor der Eastside fernhalten. Ich kann die Gesamten beruhigen. Die Hyperkristallvorkommen sind ausdrücklich nicht das Ziel dieser Expedition. Uns geht es um die Gefahr, die für Terra von Gon Orbon ausgeht. Eine Gefahr, die allerdings nicht das Kristallimperium bedroht. Vielleicht noch nicht. Aber die Daten, die ich dem Imperator Bostig dem I. zur Verfügung gestellt hatte, sind eindeutig. Immer mehr Terraner verfallen dieser Sekte und sind zu allem bereit, um ihren vermeintlichen Gott zu dienen. Deshalb nehmen wir auch als Beobachter in dieser Operation teil. Sollte es aber aus unserer Sicht zu unerlaubten Handlungen oder gar betrügerischen Aktionen kommen, Sehen wir uns gezwungen, Meldung nach Arkon zu machen. Ich spürte, wie vor Zorn eine Ader an meiner Stirn anschwoll. Ich ballte meine Hand zur Faust und blickte zu meiner Mutter hinüber, die meine erste Liebe hatte umbringen lassen, die Mall und mich gefoltert hatte, die mich hatte töten wollen. Fast wäre ich auf sie losgegangen, als ein kalter Luftzug um meinen Nacken wehte und mich festhielt. Und ich dachte schon, du wolltest wieder gehen. Cookie. Okay. Ich hab' dich gar nicht bemerkt. Ich habe mich in deine Nähe teleportiert, um das Schlimmste zu verhindern. Solltest du die Beherrschung verlieren. Keine Sorge. Mit dem Mord an Therema habe ich abgeschlossen. Ich habe ihren Mörder Shallowayne in Walaum geschlagen. Ich will keine Rache mehr, das weißt du. Aber bei meiner Mutter bin ich mir dann nicht so sicher. Vielleicht. Ihr Gesicht ist von Chirurgen wiederhergestellt worden. Aber sie wird nicht vergessen haben, dass sie den temporären Verlust ihrer galaktischen Schönheit dir zu verdanken hat. Dass mein Taroks ihr Gesicht zerstört hat, war nur die gerechte Strafe für ihren Auftragsmord an Reme gewesen. Mir reicht es. Ich gehe in meine Kabine. Eilig verließ Kantiran die Zentrale. Cookie und Maldetea blickten ihm verständnisvoll nach. Es verspricht eine interessante Reise zu werden. Die möchte ich um nichts im Kosmos verpassen. Über zwei Monate waren vergangen. Am 5. August neuer galaktischer Zeitrechnung waren wir vom Sternenarchipel Hayok gestartet. Heute war der 16. Oktober. Ich hatte die kleine Kabine, die mir von Bull zugewiesen wurde, in den letzten Wochen kaum verlassen. Ich wollte meine Mutter und ihre Begleiter weder sehen noch treffen und auch keinen Anlass für Zwischenfälle irgendwelcher Art geben. Der Flug in die große Magellanische Wolke hatte sich ruhig und ohne besondere Vorkommnisse gestaltet. Dadurch hatte ich nun endlich wieder Zeit gefunden, mit meinen wamari ameisen zu trainieren. Ich hatte sie mit Gucki am Palast des Tathos im Valaum ausgegraben, Und zum Teil schon dressiert. Als Mutant besaß ich die Fähigkeit der Instinkttelepathie. Ich konnte Tieren niederer Intelligenzordnung meinen Willen aufzwingen und sie suggestiv steuern, konnte ihre Gedanken empfinden, ihre Sinne spüren, mit ihren Augen sehen. Die Dwamaris erschienen mir perfekt, um eine kleine private Armee auszubilden, die nur ich dirigieren konnte. Ich spürte in den beiden Holstern und in den Kolonnen die Aufregung der Winzlinge, Und ihrer Königinnen. Aus den Lederholstern, die mit Schnüren an seinen Hosenbeinen befestigt waren, strömten die Insekten in der Kabine umher, bildeten an vielen Stellen des Zimmers lange Linien. Schwert aus. Ich war außer mir vor Glück. Meine telepathischen Befehle erreichten die Tiere. Ende der Linearetappe in voraussichtlich 20 Sekunden. Erschütterung durchlief das Schiff. In der Kabine fielen Tassen und Minicom-Geräte zu Boden. Kant-Iran hielt sich nur mit Mühe aufrecht. Was war das? Noch zehn Sekunden bis zum Rücksturz in den Normalraum. Zehn. Neun. Ich befahl ein, den Vamaris, wieder in die Holster zurückzukehren. Ein, verschloss diese und machte mich auf den Weg in die Zentrale. Es ist Bus los. Null. Rücksturz. Ja. Für das ganze Schiff. der Überraum turbulent. und ihre Station. Die Darstellung des Haupthologramms in der Zentrale hatte sich verändert. In Flugrichtung zerriss das Schwarz des intergalaktischen Leerraums und wurde von einer tiefroten, trichterförmigen Leuchterscheinung verdrängt dunklere Spalten durchzogen das düstere Rot. Der Trichter rotierte rasend schnell und wuchs, während die Besatzung ihn anstarrte. Ein Triortanschlund! Was soll das sein, Kant? Ein Loch im Raumzeitkontinuum. Ausdehnung 30.000 Kilometer. Trichterlänge beträgt fast 500.000 Kilometer. Geschwindigkeit ein Drittel Licht. Und er kommt direkt auf uns zu. Ein noch unerforschtes Phänomen. Als Begleiterscheinung von Hyperstürmen. Wenn wir da reingeraten, wird der Schlund uns verschlingen und nie wieder hergeben. Die Richard Burton wäre für immer im entstofflichten Zustand im Hyperraum verschwunden. Aufgelöst in fünfdimensionale Wellenmuster. Ohne Hoffnung auf Rückkehr in den Normalraum. Danke für die Auskunft, Echo. Ja. Plötzlich traf ein gewaltiger Schlag das Schiff. Der Boden schwankte wie verrückt. Kant-Iran wurde gegen das Sicherheitsfeld geschleudert, das sein Pult umgab und wieder zurück in den Sessel befördert. An den Kontrollpulten blinkten unentwegt Lichter auf. Massive Schwerkraftfronten. Stärke bei 85 Mec. Schutzschirm weiter stabil, aber die Belastung wächst. Können wir zurück in den Linearraum entkommen? Nicht bevor wir in den Schlund stürzen. Das Hawk-1-Modul ist noch nicht aktiv. Unsere Geschwindigkeit ist dadurch zu gering. Wir werden zu lange brauchen die 50% Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, die für den Sprung in den Linearraum erforderlich ist. Was ist denn nun mit dem neuen Hawk-1-Modul? Ist es jetzt endlich implementiert? Mitnichten! Es... es reagiert einfach nicht! Bull nahm die deprimierende Antwort mit ausdruckslosem Gesicht zur Kenntnis. In seinem 3000-jährigen Leben hatte er zahllose Male dem Tod ins Auge geschaut. Sorgenfalten wurden auf seiner Stirn sichtbar. Nachdenklich biss er sich auf die Lippen Das ist das Ende. Todesangst stieg in mir hoch. Im Haupthologramm sah ich das blutige Leuchten des Triortanschlundes, der langsam in die Mitte der dreidimensionalen Projektion rückte. Wenn nicht... Ich habe eine Idee. Soweit ich weiß, besitzen die Hawk-1-Module Reserveumformer Richtig. Schalte bei dem defekten Ersatzmodul auf Reserveumformer und aktiviere alle Systeme. Alle. Verstanden. Sekundäres System aktiviert. Tertiäres aktiviert. Aktivierung Reserveumformer erfolgreich. Linearetappe einleiten. Linearetappe eingeleitet. Geschwindigkeit bei 45% Licht und steigend. 47% Licht. Mein Mund war trocken. Trotz des ohrenbetäubenden Lärms hörte ich das laute, schnelle Hämmern meines Herzens. Der Boden der Zentrale vibrierte unter den mechanischen Schwingungen der überlasteten Impulstriebwerke, die mit jeder Sekunde die Geschwindigkeit der Richard Burton erhöhten. 49% Licht. 50% Licht. Alle Reservesysteme im grünen Bereich. Schwung in den Linearraum. Jetzt! verschwanden der rot leuchtende Triathanschlund und das Flackern der fünfdimensionalen Entladungsblitze. Purpurne Schlieren des Linearraums ersetzten die vorherigen Bilder. Nächstes Etappenziel bleibt der Weltraumbahnhof Morgenrot 5. Sie hatten zwei zusätzliche Tage gebraucht, um die gefährliche Hypersturmzone zu überfliegen. Residenzminister Reginald Bull war die Erleichterung anzusehen, als sie am Nachmittag des 16. Oktober 1332, neuer galaktischer Zeitrechnung, endlich den Bahnhof im Weltraum erreicht hatten. Die 15 Ponton-Tender hatten das Hayok-System bereits vor zwei Monaten verlassen. Sie sollten der nachfolgenden Richard Burton als Sprungbretter, als mobile Weltraumbahnhöfe und Servicestationen bis 40.000 Lichtjahre in den Leerraum hinein dienen. morgenrot 5 war der letzte Halt vor der großen Magellanschen Wolke. Langsam näherte sich der umgebaute Kugelraumer dem Bahnhof. Zwei würfelförmige LFT-Boxen waren auf drei scheibenförmigen Tendern angekoppelt. Auf den Holo-Displays verfolgte die Mannschaft der Richard Burton, wie ihr Schiff auf einer der drei Ladeflächen des Weltraumbahnhofs aufsetzte. Hier Residenzminister Reginald Bull, Kommandantin Morgenrot 5, bitte melden. Hier Chang Li, Kommandantin Morgenrot 5, endlich. Eure Ankunft wurde bereits vorgestern erwartet. Wir haben wegen der Hypersturmzone zwei Tage verloren. Wenn wir unseren Zeitplan einhalten wollen, müssen wir die Wartungs- und Reparaturarbeiten und den Austausch defekter Hawk 1 Module beschleunigen. Ich fürchte, dass die Wartungsarbeiten der Richard Burden nicht so schnell vorangehen werden, wie du dir erhoffst. Wie darf ich das verstehen? Durch die Schwerkraftfronten des Hypersturmes ist auch Morgenrot 5 schwer beschädigt worden. Vor allem die Montageroboter. Die Reparaturen laufen noch und beanspruchen unser gesamtes Personal. Nein. Die Wartung unseres Schiffes hat absolute Priorität. Ihr könnt die Reparaturen am Bahnhof fortsetzen, sobald wir nach Magellan gestartet sind. Bedauerlicherweise wurden durch den Hypersturm auch unsere Tiefkühllager in Mitleidenschaft gezogen. Ein Teil der Nahrungsmittel ist verdorben, was dazu geführt hat, dass sich ein Großteil meiner Crew eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. Das Gesicht der stämmigen, untersetzten Frau im Hologrammfenster blieb bewegungslos. Maldeter blickte mich an und schüttelte den Kopf. Es stimmt, was nicht kann. Braucht ihr medizinische Hilfe? Unsere Bordtechniker können... Das ist nicht nötig. Unsere Mediker sind dabei, der Situation Herr zu werden. Aber sämtliche techno fallen für ein paar Tage aus. Ihr müsst die Richard Burden schon mit eurem eigenen Personal warten. Es tut mir leid. Ende. Ich verstehe. Dann werden wir uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Ende. Das Holofenster fenster mit Changlis Gesicht erlosch. Bulls Gesicht blieb unbewegt. Aber ich bemerkte ein gefährliches Funkeln in seinen Augen. Bull drehte sich zu Ichotolod um. Sind die Schäden am Weltraumbahnhof wirklich so schwer, wie Chang-Li behauptet? Der Haluta warf einen Blick auf die Displays an seinem Kontrollpult und zuckte mit den Achseln. Rein äußerlich wirkt Morgenrot 5 weitgehend intakt. Einige Antennen der Ortungs- und Funkanlage sind gebrochen, das ist alles. Natürlich ist es denkbar, dass es im Innern anders aussieht, doch die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ganz meine Meinung. Und diese ominöse Lebensmittelvergiftung. Kurzum, ich glaube kein Wort von dem, was chang Li sagt. Nur wenn der Weltraumbahnhof voll funktionsfähig ist, können wir den Flug fortsetzen. Also, Guki, worauf wartest du noch? Nur auf ein freundliches Vielglück. Mehr nicht. Hey, Kantiran! Wie wäre es mit einem vergnüglichen Ausflug, um die Langeweile zu vertreiben? Nichts lieber als das. Ich sprang sofort auf. Erleichtert, dass das tatenlose Warten ein Ende hatte, und ergriff die Pfote des Mausbiebers. Wir sind drüben. Wo? Wo sind wir genau? Im Tender 2, Lagerbereich. Was sollen wir hier? Wirst gleich sehen. Der Ild watschelte zu einer breiten Luke, und starrte konzentriert das Schlosspanel an. Ich wusste, dass er seine telekinetischen Kräfte einsetzte. Nach einem Moment glitt das stählerne Schott zur Seite... und gab den Weg auf eine riesige Lagerhalle frei... in der in dichten Reihen hunderte von kegelförmigen Montagerobotern... mit jeweils Dutzenden von Greif- und Werkzeugarmen standen. Sieh mal einer, guck. Merkst du was? Nicht ein Montageroboter sieht beschädigt aus. Ganz genau. Er trat zu dem nächsten Roboter und drückte den Aktivierungsknopf. Die Kontrollleiste am oberen Teil des Kegelrums leuchtete auf, als er zum Leben erwachte. Dein Status, Blechkopf? Optimaler Betriebsmodus. Welchen Auftrag hast du für mich? Nur eine Frage. Ist einer deiner Blechkollegen im Hypersturm beschädigt worden? Mir liegen keine Informationen über irgendwelche Schäden vor. Laut der zentralen Montagepositronik sind alle Einheiten meines Typs voll funktionsbereit. Das dachte ich mir schon. Kann ich sonst noch was für dich tun? Entspann dich und schalte dich wieder aus. Der Roboter gehorchte. Die Kontrollleiste erlosch. Also hat Charlie tatsächlich gelogen. Sie will uns hinhalten und den Weiterflug der Richard Burton verhindern. Sie muss eine Agentin des Arkon-Imperiums sein. Das ist die einzige logische Erklärung für ihr Verhalten. Dein Verhalten ist unentschuldbar, Residenzminister. Eine Boskierung der offiziellen Beobachterin des Kristallimperiums durch die LFT. Wir sind nicht deine Gefangenen. Ich verlange, dass wir uns an Bord frei bewegen dürfen. Bull verzog keine Miene. Der untersetzte, kräftige Residenzminister mit den geschorenen roten Haaren und den leichten Geheimratsecken an den Schläfen sah an Davivo vorbei, den Blick auf einen imaginären Punkt in der Kommandozentrale gerichtet. Er gab ihr damit deutlich zu verstehen, wie wenig er von ihrer Tirade hielt. Sie hatte sich in Begleitung des imperialen Wissenschaftlers trerock, und ihres echsenhaften Leibwächters Kertan vor ihm aufgebaut. Die Beziehungen zwischen dem Imperium und der LFT scheinen dir nicht viel zu bedeuten. Im Gegenteil. Gute Beziehungen zu Arkon sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Außenpolitik. Wir haben nur etwas gegen Spionage. Spionage? Mir geht es nur um wissenschaftlichen Austausch. Ich kann dir versichern, Residenzminister, dass ich mich nie für Spionagezwecke hergeben würde. Ich will deine Integrität nicht in Frage stellen, Großmeister Treorg. Aber übergeordnete Erwägungen zwingen mich, Dir auch weiterhin den Zutritt zu bestimmten technischen Einrichtungen zu verwehren. Euer Aufenthalt an Bord dient nicht dem Technologietransfer, sondern ist Teil einer diplomatischen Mission. Ich nehme Deine Entscheidung zur Kenntnis und werde Imperator Bostich zu gegebener Zeit über diese skandalöse Bruskierung berichten. Das ist Dein gutes Recht, wenn Du jetzt bitte die Zentrale verlassen würdest. Ascari da Vivo machte auf dem Absatz kehrt. Der zhalitische Wissenschaftler und ihr reptilische Leibwächter trotteten gehorsam hinter ihr her. Es war ein Fehler, die Maskante mit an Bord zu nehmen. Sie und ihre Begleiter werden keine Gelegenheit bekommen, unsere hawk 1 Module auszuspionieren. Sie stehen unter ständiger Beobachtung. Unterschätze sie nicht. Sie ist eine raffinierte und skrupellose Frau. Ich weiß, ich. jetzt? Wir sehen uns weiter um. Cookie, da kommt jemand! Schnell! Hier, hier! Wir versteckten uns inmitten der deaktivierten Kegelroboter. Ein Mann in einem blauen Techniker-Overall ging durch die Lagerhalle. Sein Gesicht war ausdruckslos und schlaff. Er schaut weder nach rechts noch nach links. Nur geradeaus. Der Techniker verließ durch die gegenüberliegende Luke den Lagerraum. Kantiran und Cookie warteten einen Augenblick, Dann stellten sie sich in den roboter wieder auf. Äußerst merkwürdig. Was denn? Ich konnte seine Gedanken nicht lesen, aber ich spürte etwas um uns herum. Eine Art fremdes Bewusstsein. Wo? Kannst du es lokalisieren? Nein, es scheint überall und nirgends zu so sein. Als würde es aus Millionen verstreuten Teilchen bestehen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich empfange auch keine klaren Gedankenimpulse von der restlichen Crew. Irgendwas blockiert meine Psi-Fähigkeiten. Ich spüre zwar die Bewusstseinsströme, aber ich empfange keine klaren Gedanken. Ich schätze, wir sollten der Zentrale von Morgenrot 5 einen Besuch abstatten. Vielleicht kann uns Kommandantin Chang-Li unsere Fragen beantworten. Oder wir finden Hinweise im Stationslabor. Eine geniale Idee. teleportierten in die Zentrale des Weltraumbahnhofes. Kommandantin Cheng Li und vier weitere Mitglieder der Führungskrew saßen an den Kontrollpulten und rührten sich nicht. Ihre Gesichter waren leer, ihre Blicke in die Ferne gerichtet. Sie scheinen ebenso in ihrer eigenen Welt verloren zu sein, wie der Techniker im Lagerraum. Plötzlich ging ein Ruck durch die Kommandantin, als wäre sie eine Marionette, an deren Fäden gezogen wurde. Abrupt drehte sie sich in ihrem Kontursitz um und starrte die beiden Eindringlinge an. Etwas Fremdes verdunkelte ihre Gesichtszüge, als würde sie eine Maske überstreifen. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Nur eine Besuchergruppe auf sightseeing -Tour. Der Zutritt zur Zentrale ist nur Angehörigen der Führungskrew gestattet. Wir werden nicht lange stören. Ich muss nur einen kurzen Blick in das Stationslogbuch werfen. Er trottete zu einem freien Kontrollpult. Zhang Li sprang auf und versperrte dem Mausbiber den Weg. Hass loderte in ihren Augen. Sie griff nach ihrem Kombistrahler, legte auf ihn an und krümmte den Finger um den Abzug. Das kann ich nicht erlauben. Cookie. Willst du wirklich so etwas Dummes tun? Der Mausbiber schlug ihr mit seinen telekinetischen Kräften die Waffe aus der Hand. Der Strahler flog durch die Luft und landete auf einem der Kontrollpulte. <lacht> Du widerliches Rattenvieh! Sie krümmte ihre Finger zu Clown und stürzte sich auf cookie Ein weiterer telekinetischer Stoß schmetterte sie hart gegen die Wand. Oh! Oh! Oh! Vorsicht, Kampfirer! Ich hatte bereits aus den Augenwinkeln gesehen, wie die vier anderen Führungsoffiziere in der Zentrale aus ihrer Lethargie erwachten, von den Sitzen aufsprangen und ebenfalls nach ihren Waffen griffen. Los, schnappt sie euch! Ist erledigt. Die sind so gut wie tot. So schnell, dass seine Bewegungen verschwammen, stürzte Kantiran sich auf den ersten Mann, schaltete ihn mit einem gezielten Dagor-Schlag gegen den Kehlkopf aus. Ich wirbelte herum und versetzte dem zweiten einen wuchtigen Tritt gegen den Brustkorb, der ihn rücklings gegen die Pulte schleuderte. Zwei weitere wuchtige Schläge. Und die anderen beiden rührten sich nicht mehr. Die wachen erst in drei Stunden wieder auf. Gute Arbeit, Kleiner! Ich hätte es nur unwesentlich besser machen können. Behalte das Schott im Auge, während ich das Logbuch abrufe. Es könnte sein, dass wir unangenehmen Besuch bekommen. Ein vernebeltes Hologramm bildete sich über dem Kontrollpult. Ach, ich kann es nicht einsehen. Wahrscheinlich fehlt mir ein interner Code. Wir haben keine Zeit. Schick die Daten zu Richard Burton. Da sind genug Experten an Bord. Das ist eine gute Idee. Könnte von mir sein. Mm, schon passiert. Hey, Bull! Hier, Gucki! Ja, Gucki? Im Haupthologramm der Kommandozentrale der Richard Burton erschien das Fenster mit dem Mausbiber. Er grinste und entblößte seinen blitzenden Nagelzahn. Habt ihr schon etwas herausgefunden? Hier spielen sich komische Dinge ab. Die Mannschaft scheint unter einer Art Hypnose zu stehen. Den Grund kennen wir noch nicht. Ich habe gerade was rübergeschickt. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Das Stationslogbuch der Morgenrot 5. Exakt. Es war verschlüsselt. Moment. Da ist was? es. Nun? Die Morgenrot 5 hat auf dem Weg hierher dieselbe Hypersturmzone passiert, die auch uns fast zum Verhängnis geworden wäre. Und Chang Li hat dort einen Schiffbrüchigen aufgenommen. Ein Schiffbrüchigen? Kant Iran trat näher und war nun auch im Holofenster sichtbar. Eine Person namens Grafer Gelber Yamamid. Er trieb in einer Rettungskapsel in der Nähe des triotan schlundes oh, Interessant. Wenige Stunden nach seiner Ankunft hat die Kommandantin die Hygienekontrolle und die Biosensoren des Bahnhofs deaktiviert, ohne einen Grund dafür anzugeben. Danach gibt es keine Logbucheinträge mehr. Wo ist dieser Grafa jetzt? Hm. Laut Logbuch? Im Exokabinentrag dem Unterdeck des Tenders. Ich schlage vor, wir nehmen uns diesen Schiffbrüchigen mal zur Brust. Vielleicht kann er uns erklären, was hier vorgeht. Einverstanden. Meldung alle halbe Stunde. Das Hologramm erlosch. Bull verschränkte die Arme und dachte nach. Ichotolot blickte auf ein Display, riss ungläubig seine drei Augen auf und schüttelte den Kopf. Wir bekommen Besuch. Wie bitte? Die Positronik meldet eine Einheit Kampfroboter vom Morgenrot 5 kommend. Angriffsziel scheint unser Hauptdeck 01 zu sein. Dort unten sind die Kabinen der Beobachter des Kristallimperiums. Was hat das alles zu bedeuten? Ist das ein Versuch des Imperiums, die Burton zu übernehmen? Sofort Gegenwehr einrichten! Verstanden. Ich bewachte wieder das verschlossene Schott der Zentrale von Morgenrut 5. Während Gukki noch am Kontrollpult hantierte, spürte ich plötzlich, wie die Dwar Marys unruhig wurden. Ich hatte sie mitgenommen, um sie als Spionsonden einzusetzen, sollten wir in Bereiche gelangen, die wir nicht betreten konnten. Ich senkte den Kopf. Dutzende der winzigen Insekten zwängten sich aufgeregt durch die Löcher in seinen Beinholstern, krabbelten flink an seinen Waden hinunter und steuerten einen dunklen Winkel zwischen der Seitenwand und einem peripheren Schaltpult an. Sie waren sehr erregt. Ich konzentrierte mich. Es gelang mir nach einer Weile eine telepathische Verbindung zu ihnen herzustellen. Ich sah mit den Augen der Dwarmaris, spürte ihre Empfindungen. Schlagartig veränderte sich der Raum in eine fremde, feindselig wirkende Welt. Die Wände rückten auseinander und verschwanden in der Unendlichkeit. Der glatte Kunststoffbelag des Bodens wurde zu einer endlosen, von tiefen Löchern zernabten Ebene, die sich in der Ferne verlor. Staubflusen und Schmutzpartikel türmten sich zu mannshohen Hindernissen auf. Und etwas regte sich zwischen ihnen. Im Hauptdeck 01, dem untersten Deck der Richard Burton, betrat der Residenzminister einen langen Flur zu den Schleusen, die nach Morgenrot 5 führten. Die Schleusentore waren geöffnet. Einige abgeschossene Roboter verschmurten im Gang, versperrten die Sicht. Kampfeinheiten der LFT sicherten den gesamten Schleusenbereich im Kugelraum. Auf der Bahnhofseite verschanzten sich Kampfroboter und Männer und Frauen in blauen Technikeranzügen in den Notfallbuchten des Schleusenganges. Verdammt, was ist hier unten los? Die Techno-Crew des Bahnhofs hat grundlos unsere Besatzung angegriffen. Als Vorhut haben Sie Kampfroboter geschickt, die wir gezielt abwehren konnten. Jetzt drücken die Techniker auch noch persönlich an. Die Techniker? Das ist glatter Selbstmord. Das ist unheimlich. Sie mussten winzig sein, nicht größer als einen Millimeter. Doch mit den Facettenaugen der Dwarmaris betrachtet, hatten sie eine stattliche Größe. Sie erinnerten vage an terranische Milben. Morgenrot 5 ist von Milben befallen. Neugierig streckte Kantiran einen telepathischen Fühler nach innen aus, um sie unter seine mentale Kontrolle zu bringen. Ein fremder Einfluss verwehrte ihm den Zugriff. Ich konzentrierte mich und sah den fremden Einfluss als schimmernde Fäden, die von den sonderbaren Meben in die Tiefe des Tenders führten. Guki, meine Ameisen haben eine unbekannte Mebenart entdeckt, die von irgendwoher kontrolliert wird. Denk an das fremde, nicht zu lokalisierende Bewusstsein, das du kurz nach unserer Ankunft gespürt hast. Ich verstehe. Wir müssen unbedingt diesen Grafer finden. Ein Moment. Die schwachen tierischen Mentalimpulse, die ich empfange, Kommen nicht nur aus der Ecke, wo ich die Meben entdeckt habe, sondern auch. Zögernd trat Kantiran an die bewusstlose Kommandantin. Er beugte sich über sie und hob ihre Hand. An ihrem linken Handgelenk bemerkte er eine rote Schwellung. Tatsächlich. Ich habe mich nicht getäuscht. Ein Insektenstich? Die anderen haben auch alle solche Stiche. Diese Meben sind durch die Stichwunde in sie eingedrungen. Kantiran, Achtung! Ich wirbelte herum. Das zentrale Schott glitt zur Seite. Vier Männer in den roten Uniformen der internen Sicherheitsabteilung stürmten mit gezückten Kombistrahlern herein. Aber ehe die Eindringlinge das Feuer eröffnen konnten, hatte Guggy Kantirans Hand ergriffen und teleportiert. Was sollen wir tun, Residenzminister? Die dort drüben sind keine Soldaten. Keinesfalls mit letaler Wirkung schießen. Stellung unbedingt halten und auf meine weiteren Befehle warten. Kertan, der echsenhafte Beschützer Askarida Vivos, kam in einem pechschwarzen, segmentierten Kampfanzug, der an die Rüstung eines terranischen Samurai-Kriegers erinnerte, durch den Gang direkt auf Bull zu. Residenzminister Boyle, du hast für die Sicherheit der Beobachter gebürgt, als du uns mit an Bord nahmst. Was geschieht hier? Die Maskantin ist aufs Höchste besorgt. Ich als ihr Leibwächter sollte... In ihrer Nähe bleiben! Ich weiß nicht, was die technische Besatzung der Morgenrot 5 bewogen hat, gegen uns vorzugehen. Ich hoffe nicht, dass die Beobachter des Kristallimperiums unseren Weiterflug zur großen Magellanischen Wolke verhindern oder verzögern wollen. Wir? Wir haben damit nichts zu tun. Ich persönlich bin auch überrascht. Das sage ich dir als Soldat, Bull. Nun gut. Ich glaube dir, Kertan. Dennoch besteht leider kein Anlass zur Entwarnung. Die Situation bleibt gefährlich, da wir nicht wissen, womit die Techno-Crew uns als nächstes überraschen wird. Entdeckung! Schutzschirm aktivieren! Mikrofusionsgranate! Sie materialisierten in einem gähnend leeren Korridor des Exokabinentraktes. Goki trat vor eine Luke und schüttelte nach einem Moment enttäuscht den Kopf. Keine Gedankenimpulse. Die Kabine scheint leer zu sein. Aber ich sehe vorsichtshalber mal nach. Er entmaterialisierte. Ein paar Sekunden später öffnete der Ilt von innen die Tür. Grafhe ist tatsächlich ausgeflogen. Ich drängte mich an ihn vorbei in die Kabine. Nichts deutete darauf hin, dass sie in den letzten Tagen als Quartier genutzt worden war. Ich konzentrierte mich auf den Raum. Gucki, ich spüre dutzende Bewusstseinsfunken der milbenähnlichen Insekten. Ein weiterer Beweis dafür, dass dieser mysteriöse Grafer Gelber Yamamid irgendwas mit ihnen zu tun hat. Ich konzentrierte mich stärker. Erneut sah ich vor meinem geistigen Auge die psionischen Fäden, die von den Bewusstseinsfunken der Melben in die Tiefe des Tenders führten. Verflucht! Was ist? Ich habe einen telepathischen Hilferuf von Bull erhalten. Im Hauptdeck 01 kommt es zu Gefechten und Explosionen. Wir müssen der Besatzung helfen. Sofort streckte goki die Hand nach Kantiran aus. Dieser schüttelte den Kopf. Übernimm du das. Ich werde die Suche nach diesem Grafer fortsetzen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Ereignisse allesamt miteinander zusammenhängen. Bist du sicher? Ja. Keine Sorge. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst. Aber versuch nicht, ohne mich den Helden zu spielen. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Cookie teleportierte. Kantiran blieb allein zurück. Er zog seinen Kombistrahler, verließ die Kabine und rannte zum nächsten Antigrafschacht. Ich folgte der Spur der psionischen Fäden, die als unsichtbares Gespinst den Weltraumbahnhof durchzogen. Das psionische Geflecht führte Kantiran in das Unterdeck des Tenders 3. Er gelangte in einen Korridor, der zum hydroponischen Garten des Bahnhofs führte. Vor dem Eingangsschott blieb er stehen. Im Garten? Jedes Raumschiff führte einen hydroponischen Garten zur Erzeugung von Nahrung und Sauerstoff mit sich. Was hatte Grafa hier zu suchen? Das Schott war verschlossen. Meine Sinneswahrnehmungen wurden immer deutlicher. Hinter diesem Schott musste sich derjenige befinden, der für die Melben und für die Infektion der Besatzung verantwortlich war. In meinem Kopf setzte ein schwerer psionischer Druck ein. Er steigerte sich zu einem pochenden Schmerz. Ich öffnete das Schott. Ein widerlich süßlicher Gestank schlug mir entgegen. Oh, oh. Angeekelt hob er den Arm vor sein Gesicht und betrat den in rötliches, halbdunkel getauchten Garten. Von dichten Büschen umgebene Baumgruppen zogen sich durch den parkähnlichen Raum. Was war das? Es kommt von der Mitte des Gartens. Kantiran lief in Richtung der Schreie los. Er rannte durch die Büsche, Knochen blitzten weiß zwischen ihnen hervor. Menschliche Knochen, bleiche Totenschädel. Dazwischen lagen blutgetränkte Fetzen von Uniformen. Bei den Göttern, Argos. Was ist dir geschehen? Zweige schlugen in sein Gesicht, zerkratzten es. Er gelangte auf eine Lichtung und blieb wie angewurzelt stehen. Sie hat Das Grauen packte mich wie eine stählerne, erbarmungslose Hand. Vor mir ragte, umgeben von zerschmetterten, menschlichen Skeletten, halb über eine erstarrte Frau in einem blauen Techniker-Overall gebeugt, ein Monster auf. Das Ungeheuer mit dem Chitin gepanzerten dreieckigen Kopf sah aus wie eine acht Meter große, terranische Gottesanbeterin. Grünlicher Geifer strömte aus dem Maul, rasiermesserscharfe Mandibeln, bewegten sich blitzschnell. Der mächtige Unterleib des Wesens war aufgebläht, als würde er jeden Moment platzen und endete in einer offenen Chitinröhre, aus der eine grünlich-braune Flüssigkeit tropfte. Das Rieseninsekt bewegte sich auf Kanteran zu, stoppte und erbebte plötzlich. Krampfhafte Kontraktionen durchliefen seinen Unterleib. Etwas Großes wurde durch die Legeröhre gepresst. Ein Schwall grünlicher Flüssigkeit ergoss sich auf die Erde. In der Körperöffnung wurde ein dreieckiger Kopf sichtbar. Dünne Pfannarme setzten schon auf den Boden auf. wie verrückt gegen die Lähmung an. Doch ohne Erfolg. Mir brachte Angstschweiß aus. Nur der Geburtsvorgang verhinderte, dass ich nicht sofort zerfleischt wurde. Ich hatte keine Waffe mehr. Ich war verloren. Nein! Cookie! Mir Cookie! Cookie! Nein! Was war das? Am Rande meines Bewusstseins nahm ich ein unruhiges Treiben wahr, wie von tausend kleinen Ameisen. Natürlich, die Drachmarys, sie sind aus ihrem Schlaf erwacht. Aber... Trotz des Drucks, der auf ihm lastete, konnte Kantiran eine instinkttelepathische Verbindung zu den Tieren herstellen. Die Adern auf seiner Stirn quollen hervor, er lief rot an. Er spürte, wie die Dwarmaris aus den Beinholstern schwärmten und zu dem Rieseninsekt krabbelten. Die Rinnsale flüssigen Teers zogen die schwarzen Kolonnen über den Torfboden des Hydroponischen Gartens. Kurz bevor das Wesen seine erste Brut endgültig entließ, bäumte sich das Tier schmerzgepeinigt auf. Ich wusste, dass die Dwarmaris ihr Ziel erreicht hatten. Und dass sie sich schon durch die großen Facettenaugen des Rieseninsektes lassen. Das Monster warf sich hin und her, wischte mit den klauen Händen über seine Augen, doch die Dwamaris waren zu klein, als dass es sie abstreifen konnte. Aus der Legeröhre rutschte die Brut endgültig heraus und stürzte sich sofort auf Kantiran. Ich spürte, wie der mentale Druck auf mich nachließ und schaffte es endlich, den Kombistrahler hochzureißen. Der Thermostrahl zuckte aus der Mündung und traf das Insekt im Sprung. Aus der Legeröhre quoll bereits das nächste Exemplar. Und das übernächste. Die Lichtung füllte sich mit über einem Dutzend Nachkommen des Monsters. Kanteran schoss wie wild um sich. Der pulsierende Unterleib des sterbenden Muttertieres gebar immer mehr Monster. Pegotti! Hilf mir! Die Kavallerie ist da! Oh, Schluss mit euch, Insekten! Tiere komplett vernichten! Arido! Reginald Bull und Maldeter eröffneten aus ihren Kombistrahlern gleichzeitig das Feuer auf die schwärmende Brut, während Cookie die rasenden Monster mit seinen telekinetischen Kräften durch die Luft schleuderte. Die Tiere sackten tot in sich zusammen. Die Gefahr war gebannt. Sie hatten gesiegt. Offenbar wirkten die milbenähnlichen Insekten als eine Art Relais. Mit ihnen sollten die Menschen von dem Wesen im hydroponischen Garten kontrolliert und ihm und seiner Brut zur Nahrungsaufnahme zugeführt werden. Sie sind nach seinem Ableben mit ihm gestorben. Die überlebende Mannschaft der Morgenrot 5 ist wieder vollkommen gesund und einsatzfähig. Für die unglücklichen Besatzungsmitglieder die dem unstillbaren Appetit des Rieseninsektes zum Opfer gefallen sind, bitte ich um eine Schweigeminute. Am Morgen des 20. Oktober 1332 neuer galaktischer Zeitrechnung wurden die Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Richard Burton abgeschlossen. Der Kugelraumer war mit neuen und funktionsfähigen Hawk 1 Linearkonvertern ausgerüstet worden. Wir hatten morgenrot 5 verlassen und befanden uns seitdem auf dem Flug in die große magellanische Wolke. Nun war die erste Stunde des 3. Januar 1333 angebrochen. In zehn Lichtstunden Entfernung befand sich die Sonne Navo Nord. Wir waren endlich in den Randbereich der großen Magellanschen Wolke gelangt. Über die Kabinenpositronik verfolgte ich Reginald Bulls Ansprache. Bull an Besatzung, endlich, wir sind angekommen. Euch allen ist es zu verdanken. Bei diesem Fernflug handelt es sich um eine technische Großtat ersten Ranges. Zum Feiern besteht allerdings kein Grund. Dem Ziel der Expedition sind wir kein Stück näher gekommen. Der Kampf gegen Gon Orbon hat eben erst begonnen. Strahlt nicht nur sechsdimensional in den Raum, es wird ja auch genau diese sechsdimensionale Energie gezogen, entzogen, gezogen, gezogen, hinzogen, in tiefster dunkler Nacht ist in dir etwas erwacht. Es zieht dich, geistig dich fort von mir so weit weg. Diese Welt allein scheint für dich. Nicht zu klein. Ein Ende ohne Abschied kann kein Ende sein. Sing für mich ein Lied oder schreib mir einen Brief.